O meu animal favorito é o meu cão Tintín. É un mamífero, nace da súa nai. É un níboro porque come de todo. Tem pelo e desplázase coas súas catro patas. Vive na miña casa e ponse moi contento cando sogo con él.